الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالو اتل ما حرم ربکم علیکم وان لا تشرکو بی شیئا احسانا که زموشریکین او جاهلیت رسو ذکر شو چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ویلو چې من ان یعلم جاهل العرب فل یقر ما فوق 130 چې دای را دی چې د عربو جاهلیت ګورمه دا غینه ځان خبروم نو سوره عام 130 نه آ په لنګ ټول جاهلیت رسومات د ذکر شو ها بیان شو دا غینه مطالبه شو د دلیل دلیل ورسره نو اٹکل خبرې نو قرانغه خپل دعوه پېشک کی او پاري دلیلونه ذکر کړي چې کوم زیدونه الله حرام کړی دي تغی پورا تفصیل کئ ټول لس امور بنځه نواحیدی اتلات شریکو لا تقتلوا لا تقربوا لا او بنځه اوامر دی د ما جمعه امور 10 دی په دی دی صورت کې چې دا داود موحدین و ده قل تعالوا و اي و تا چراشين اطلما حرم ربكم ولولم پتا سو باندې هغه چهرانکړي دی رب الله تشريكو به شيئا لازم دي پتا سو چې شرک به نه کوي د الله سره زره نيوته نهیدا الله تشريكو بلنهي ولا تقتلوا أولادكم دريم ولا تقربوا الفواحشان صلورم ولا تقتلوا النفس اللتي او بنزم ولا تقربوا مال اليتيم هذا بنزم واحد اوامر قورا اول وأوفو الكيلة والميزان دوم واذا قلتم فاذلوا درم وبعهد الله اوفو اصلورم او ان ذا صراط مستقيما فتبعوه بينما ذكر شيء او وبالوالدين احسانا بين ذو اوامر بين مشریک کوی الله سره هک دا به کلومب مسله د قرآن په دعوه کې او دا حق پرستتو په دع کې چومبې الله شرک حرام کړی دی دا د الله حق دی اوبلوالی د انه دویم حق د مور او پلارار دی الله خپل حق پسې نې زیکر کړیته ع اسمتتهجه نه چې دا ډی راضوی حق دی احسان کوي مور او سره احسان ولا تختلو او لا ذکم من املاقا د حرام کړی وي او شرک پسی لوی جرم قتل لکن او بیا ذ اولاد قتل مقتل او اولاد خپل دل وګنا زکی امام راغب بوې چې قتل عربو کې درې قسمه کېدو او دریغه سمده وسمو وعد البنات لونه به هغولي جوان ده ده خواجه نوېار څلچو اځم لخوف الاملاق شربې داوار grand ديله وسو پیدا کوي یو د دیوژن او دریم اشتغال الاولاد غیر علم القران امام راغب بوخره تسو خپل اولاد په نورو تعلیمونو په سیمشغوله کې او قران نووي مدام قتل کو لکه جز خبر نشو دیننه مدخ خپل ایمان نه مدخ خپل کليمين نه لدام قتل اولاد کې شمارل دي نه نحنو نرزقوكم و ایاهم ممتازو لهم رزق درکو دیلهم نظر رزق نبا نپاتی نبا کیگه اللہوی ناولاد پل موج نا دی پوجبان دی او دی که عزل امرائی عزل دیتوی چې بندیی چو دیر نشی اغمپا کی راگی قتل داولاد کی نبیل اسلام وطا وادي خفي ویلو چارو وخت کارا خهولی او دی پټ وخت کوي تباسو زیات نشینو او عقیده مداوی چې بیا ولا سوق پیدا وارد. رزق پیدا کی جامه پیدا کیا هوشه نه دی وی زمون سمه نشتا اجیبا داغه مشرکان عقیده وکنا مشرکان ز عقیده وا انن مسلمانانی او بلتوي کله خزا خاونتوي یو ور زمان او سمه نشتا امحن. تا وی بل کار نشتا کله دا ثریزک ورکه تاله چوک سوک درکې ساجد مرلا سرونه او دومره فاین دی وی غانو انه رزق دل چا درکاو چې توس اغه تخ دې یوړې زان نه چې زمان او سمه نشتا ناریزه خطاب لاس کې داغو مشرکان او عقيديي خو خلقوم دغه څه دي نو ولا تقربوا الفوایشا من اذکیګه به حیا یې تان به حیا ای کول <سؤال> نا الله <سؤال> وی نزدې او تمشه اره زینوت تمزه خلق سرا <سؤال> ما <سؤال> زهرا <سؤال> منا کخکاری چې خلق یې کوي یما او اغا چھ پٹ پنایی سطر پردہ کیویم و لا تقتل النفس اللتی حرم اللہو الا بالحق او مقتلو نفس اغا چھ حرام کردے اللہ قتل داگو اغا چھ کم جائز دے نو اغا پا حق دے اسلام دے چې چھ مسلمانی اسو جرم تے نوشی بعد جرمونا دازی چھ پاگی کے بعد دے قتلی کی کانا نحو د اسلام حق دی غوی لیکن د انور چې سمرکیږي دا ټول حرام قتل ون دی ظلم ون دی جېر سمره لګيای ښا د انو سلمان شان ون دی بدل وی یو واستو شل کال افسو سل بدل سو قتل یو کو کنه هم قتل کړو شی څنګه غره ظالم و هغه مجرم او چې تا قاتلونکو ته وم ظالم شو او مجرم شو بدل ستوي قتلونکې لګیان ذالکوم واسواکم به دا چې بیان شو په دې باندې الله دلیل پیش کوي دا هغه حرام شیونه دي چې وصیت کړی دی الله پدې سره چې دا موږ ویلاله لکم تاکیلون الله وې اقل خپل نکار واخلې دا خو عقلوم پدې کې فیصله کولې شي جلال سره شریف عقل وې غلط کار دی جلال سره شریف عقل وی مورو پلار سره او اوږې سره ظلم زیاته انکار کړې عقلوم وې چې قتل داولت دا دې لوی ظلم دې اقلم ویچی بے حیائی کارون نظان ساتھ الپکار دی دا انسان بیزتا کئی انسانیت والا ختمی اقلم ویچی قتل لنفسو چلی اللہ جوڑکڑے بندہ دے و تی قتلیں نزی سر تاقلون ذکر آورا و لا تقربو مال الیتیمی من اس دیکھے گا مال دی یتیمتا وراک سکے اللہوی نز دیکھے گی بہتا اللہ باللتی احسان اما مگر پاغه طریقا چې پاږي کې زم حفاظت ته او دمال زیادت ته نبی اټیک زم مال دی یتیم چې حفاظت کې او تجارت پکې کې او زیاتی کې کمی ګناه مدار طریقه حدا کنه حت ایبلغ اشد دا طریقې پوری بقای جائز دي چې سو پوریا نه رسېدل سو نه تا عجیب لوګ توراسه بس بیا نه په خاطريقه جائزینه په غلطه طریقه واوفل کیل او المیزان بالقسطین او پرکاویتل او پیمانی په انصاف سره معلوم نکيو بل سره زیاته کمې تل ناپکي دا په داوکه اشتکه نه ها لہ نکلف نفسن الله وسهل لایمون تا تکلیف نور کو یو نفس لا مګر مناسب طاقت داو په دې وخت په لوس کوي چې د تا په ټول ناب ناپ کې زیاتې کمې د مال په غلط طریقه و نخري ها یو خداسي چې انسان دا کې نه ځان نشي خلاصولې پیسې په لشوې پیسې دی په لشوې هموټه دانه په لشوې دی په لشوې دا الله نه ای و اذا قلتم فعدلوا کلچه وینا کوي نو انسان کوي داروغ پکمو ائے چ غلی پکمو بیان کوے نہ حق واے باطل شرک حدیث ذن نظام ساتھ ہے غلطی قسم کوے چ دلیل پہ نہیں قصه واقعات نہو ظلم دی چی مخلوق تو بیان ہے فاضلو انصاف کوے ولو کان قربان اگر کا بندق پلوان وی تو برشتیاے بس نو پلواده په دروغ وې پلوانو دوستانه په اړه دروغ وې 나와لو کنه زاکر با فبیاذ اوفو زلپوا زبان دی پروا له وکين دبل قصمحکام چې دي تعلق زقران او سنت سره دی زالیکم دا احکام چې الله بیان کړل وسوا کوم به وصیت کړي تاسو ته دې سره چې اومانه دا قبول کړي لعلکم تذکرون دې لپاره چې تاسو د خپل دین نه خبر شئ عبرت کتاب په سره پیژنی په سنت سره پیژنی تا په اکل نشي پیژندې وانها ذا سراط مستقیما او دریم په کیدا دې چلوې دا زموږ لار ځنهغه د جمح کې بیان شو یا قران ته اشاره کوي فتتبعوه د دتابدار و کو دا چې دقر تدارې تطب او صبحله مروانې کې په ډ ګډو وړولارو پس فره غکومان سبیلی نو ډیر لري بې کېدي کې د صلا نه کپغه لارو پسې شوي چې خلکو جوړی کي یا نومونېول یخېدي دی. بیر مختلفو لې دغې نه ځان ساته. ګرې پسیشن هک به د نپاتیش بس چې قران پکې نه نه داغي نظام ساته ښه کارسمره چا هسته لبا جوړ کړه جمعه ته جوړ کړه تنظیمه جوړ کړه موږ قران پکې نه کنا بس تختتنا قران پکې نه نه غدینی وتفرقبکم الله یتسنس بوم کې سېلار السلام و دا بھی تچلا بیان کل وصیت کړه تاسو ته په دې سره لاله کوم تتقون د دې لپاره چې بچی دا ځفن نن تذاوو د حق پر استو په داو کې هرڅه یو رخه عقیده د عمل اسلام نه کسي نګارو بارونو زیاتې کمه تول ناپ کې دام پکی او دراسې په بیان کې او په شاهادت کې او په ګواهي کې رشتیا ویل دروغ نه ځان ساتل تا ټول دا په داود حق پرسکشت کنا او دلیل به وحده وحده وسواكم وحی وسواكم وحید دلیل پس په نقل پیش کې بخانو کتابنا ثم تينامسل کتاب ابيتان موراه جون ورکل موسى عليه السلام ته کتاب تورات تماما على الذي احسن دو مقبل احسانوکو تماما پل نعمتو پوراکو پاغی بانده بانده چه گه خدمت کرده اغدا اللہ پا دین که دیر محنت کرده دی احسانا موسیٰ علیہ السلام یادیخا تا تورات چمونگا غلور کنو پاغو مقبل نعمت پوراکو تماما پچا باندې علی اللذی احسانا ط هغه پیغمبر چې وړي رخلاص کړو د الله په دین کې او که عام تیمرات شي نو تماما الله یي کتاب خو چا ته چې نازل شو نو خپل نعمت پوره کپاوی باندې الَّذِي أَحْسَنَ پاغ د باندې چې اخلاص یې او تفصیلا لکل شین او دی کتاب کې تفصيل او وضاحت او دار مسلې او دې کې هدايت او رحمت او دللم بلقاء ربي يمؤمنون دې دې خلق ملاقات د خپل ربان دیمان راوړي اور په سی قران وهزا کتاب ان انزلنا ومبارك ان او دا قران عظیم الشان کتاب دې زکه مونږ نازل کړې دې مبارهکن دیله ډیر خیر او برکت اچول دی چې هرر چاته خیر رسی نو داسې بنده بنی چېقرړان سره تا ل سای کلاوتې کو کوي کا حفظی کوي کماو تر جم کوي کا عمل پ کوي کدلیل دلیل کې پیش کوي نه مباره خیر او باراقتې بکي. اتبعوه ودزيد ثابتاریو که واتقوا او يريگه دزيد خلافنا لعلكم ترحمون بيقنن تصبان لبرحمو کيشي ان تقولوا چې بیا دا نوای عربتوي چې قران مې راولېګو صد پارا چې تاسو او زرونه ختم شي ولې دې دیو ذاوی قیامت کې چې ان ماون ذلل کتاب وعلى طائفه ثين من قبلنا بشکه کتابونه نازل شویو توراته انجیل او په هغه دوا قومونو او جماعتونو جمعکې زمونږ نو وین كونان دراسته هم لغافلین امون غو نه شز د کولې ولي درسونه نه کولنو کتاب خالص ذکی چې درسونه او يهودانو سواراو په کاسور وکین غختم کمی سنوي والی جوړ کړې و درې چې درس نه کوو نو مونږ واپس پوه شو یو مونږه دا غي زلستلو دا غي دز دکړین نه نه خبرم بلغه جوابم بدلوا مونږه عربيو غبل جواب وکنه مونږ اخذ نشو کولې مونږ دا نشو معلومه وله نو یا له مونږه زکه دا یا با امداوی او تقولو چه داو نوائی لو اناو نزل علینا الكتابو چه کاش که مونگ بانده کتاب نازل شویوی نخلقو بلی دلیو کنخا <تصفح> چې ده کتاب خدمت سنگئی او دا دین خدمت سنگئی مونږ به خلقو تا چل خولو خوارمان دینو لکن اهدا منهم مونگ با دیر علوان دیو ادیر مخ کی بو نه ده یوه زنا دا دی ولیدا سوی مداریکوی زکا لحدته اذهانینا عرب په خپل ذہانت باندې فخر کاغه چې زمونږ په شان ځهن الله تعالی نزه ورکړي سیدا وسقابت افهامینا او زمونږه عقل نصم بلیږي وغزارت حفظینا از موږ حافظر لري قوی ده بیا خبره نه لري چې اوزل کمپیوټر تراشی دا وی خبره دا ریښتیا خبره ده عربو کې دا ټول سی پتو نه وکنا فرمان وکاو چې کتاب را نغینو الله وی درغه فقط یاکم بینتم من ربکم یقینا را لته او کتاب چې دې سی پتو ندي دی. بینتون دې دی رساند دې واضح حدین میرے رب کوم در رستہ سنا چا جوړ کړنه نه ده وحده او عین هدایت ده هاذي خو طويل شيخونه الله یی بس خچید قران سره تعلق قران او هدایت به حاصل شي ورحمتون د اخرت په لحاظ سره دا کتاب راغې سره سچاله کوم توبه توبه دا انسان چەڵاوې زه قلتم فاضل چې خبره کین نو وخت کې سوچ چکا وره اسن چې وعده وکيو به دا سکی چې زړه زړه یې کدا سیمکا وکنه دا دې وعده واخ الله فمن ازلمه دومره لوی ظلم وکاو توبه څوک دلوي ظالم دا چې نا کذب آیات الله چې درو جنکی آیاتونه ده الله ارسطا ریشاوی خواه کسوک شرک کئی نوی خکار ده کسوک ظلم کئی ارچا ریشاوی ارسطا خواییاتونو تنه ایاتونو, آیاتونو دروغ جن کئی وصدفعنا مخاری داغینا سنجزل لذینا اسدفونا آیاتنا اللہ اوی سزانا نخلاسی کئی خواه زرده چی مون بس زاور که اغا خلقتا اغا خلقتا چې ری مخ علي زموږ دا یاتونونه سو العذاب ډېر سخت عذاب ډېر ناکار عذاب دا ولې بما دا دغه عمل پو نور څه نه چې قتل کړي نور څه چې کله نه يسدفون دا ارسي چې کری زګي کری چې د قران نه مخړول دي کدي قران ته مخړې وکنه نبه قتل کو و نبه ظلم که و نبه ڈاکی که لئے نبه قرآن خسره راب پابند که او دیده دی سجرونه چشوی دی که نا دار دی چې نا چبی ما کانو یسدیفون سوزه لیوی دیده دی پارچه انسانه گواره اللہ قیامت کے سزا بلچال نور کوي خلکو و خبر دا چل دیوک آغا چل دیوک قرآن دریزه لیوی سو دفعا انها مخې تیواړو یسدفونا نایتنا مخ اړې بې مکانو یسدفون مخ اړې الې انظورونا انتظار قانتزار نکي الله وي چې دې قران له ناراضی کنه او دې سره تعلق نو ساتي نو سمت لبیې وې ها په دې انتظار دي چې عذاب راشي انتظار نکي مګر دی خبره تا چیرې راشي دي ته ملائکه مرقطو انتظار کوي نو ولې خدمرکو وخت راځي او یات یا يا ربکا یا را شی ربستا ینه عذاب در رستا چي قیامت او یات یا بازو آیات ربیکا یا را شی باز عالمي درستا ینه هغه وخت انتظار کوي چې پاغه وخت کې نه ایمان قبليږي نه توبه قبليږي نه زديد دغه وخت وشي شو سړی په ربا کې څه फायदा شو د موت په وخت کې نه قبليږي د قیامت پو کې نقبلی گی او چی اجوج ماجوج راخل اس چی انورد دیبلی غالی روخی جی او اویسا علیہ السلام راشی نو بیا خو توبی دروازہ بن شوا او وقتی بتسکے وست چی اللہ در مقدر کلی دا نو نتو باو باسی او یا تی بازو آیات ربکام یا راشی باز علامی ده قیامت در عذاب در عبستان در عبستان چه خاص علامی دی خواب دی دبت الارض دی یا جوج ما جوج دی دا خاص علامی دی یومیاتی بازو آیات ربکا پاغرت چراشی باز علامی دا عذاب درفستا لین فاو نفسا ایمانو ها فید بورنکی او نفستا کاغ ایمان روڑی چه مخ کافرو لم تکن آمنت من قبلو نوچی ایمان راوڑی امخ که اوچی ایمان راوڑی اوچی ایمان راوڑی کیا ہوا؟ او کسبت فی ایمان آخیرام یا اغا مسلمان چې مسلمان خووو او سکار ایس خیر ندے کڑے ایس آمال ندے کڑے ایسی مسلمانو خواه نا منزا نه روجا نا خیر خیراتا و نا کلیما ایس نا نا اغاو اس دا وقت کی توبہ و باسی او کا ثابت فی معنی اخرہ چې تاسو ایمان او انور سنځی کړی او ستوب او باسی نو قبلې کومه که توبه استلېو نو کې دی چې الله او تاسو معاف کړي نلای ایمان دې فخذ نو <نام> ویل به چې زه خیر دي چې دا ایمان د سرشتنه دغه ډیر ده شکر او باسه پوسټ تا په وخت توبه وی نیستا اورالی یا جوجو ماجوجولا نو او نو قبلې په انتظرو ته انتظار کوئ ان منتظرون موګمستا سره انتظار کوون کیوم ان نهفر راکو د ب شه کسان چې د لا ځین ټوټ ټوټی کوو دا چې سومره تیر شو جاهیت داې ټول دنین ټوټی کړړی دی که نه جدا کوې او بل ن خپل وقانوشیاو دلی دلی شو ارو په تنه شمارې دی دي نمونه دان ته نمونه اخلاص کړو تم را دلی جوړې شو ها لستامنهم فی شین اپی پیغمبرانی ته ذیننا بهشت دلکی یو دا ماناره کدی تا دوی جته هم دل جوړه کړی را کنه انم دیواله یې خره چې مسلمان نډله نه ده یا ماجرین انسار هم ډ و نه کې زه بنیادي انسان د په اقبان یم چې بنیادي ده چې دا آسمان هغې دپاره پیدا شويدي او تاسو تختې دی تاسو د بنیادي م او تختې دی او تاسو ډلی او لتهې نوفی نیته د دینه په وړل کې اته ماناده را اسانه لستمن فی شان نیته د کې هیڅ قسم ستانه الله دې تاسو نه کوي چې دا ډلې ولې جوړ شوې دا جهنم ولې ډک شو دا څلو شو نه اسو موله خو نه چې بستا اسونه دا تاسو کوي ها کدی وې ته زمونږ زمواره وای نه مغظله ذمہاری ادا کړه وکانو شیان اور دلې دلې شو لستمنم فیشن نیتو د دینه په هیڅ ذمہاره کی انما امرهم الاله ذمہار کاله فیصله خو هغه تزي دغه فیصله ټول الله تعالی ده سمه ينبيهم بیا دهم و خبر به کی بما كانوا يفعلون چې دې سکړې دي کنه دې خو یې کړې دي الله به او ته زه ز وښي چې د د ف کې پارس با دی عمل نه بیا خبر کې دا ستا د عملو ت ته په تموي چې بهجننت طببوځي ډیرښکلی عمل لکړی دی پو دماکانو یا فالون ترمیزی بے حقی او تبرانی ريوال دا حديث نقل ڪري حضرت عائشہ رضی اللہ عنها چاوي نبی علیہ ما توي چا عائشہ الذين فرقوا ذين هم اهل البدع والضلال اے عائشہ دا پيجن چلو ذني تسن اس کڑے دا سوق دا بذتیاں ري کمرا من هازه الامتی و دی امت کی لیسا لهم توبت يا عائشة ده دی توبه نقبلیگی او بیویچه ان لکل صاحب معصیت توبت ده هر گنانگار توبه قبلیگی سمرا گنانگار چلیخا ده غی توبه قبلیگی ولیسا لأهل البداع توبت لیکن دی بذتیانو توبه نقبلیگی بیا وی چې انا بری او منو هم او هم بری او نمنني زو د دینه به زار او دي زمانه به زار دي د دی پیغمبر نه او دي زمانه امتی ان دي اسی ولګیای محمد الرسول فبان کې ولا دورا زور ورکی چې څه بس دغه یو امتی پاته شوی نو بنګوی هغه زو دینه بي زار دي زمانا بیا لاستو منهم پیشه ان زنیم زموارد دي دا الله فخر چرسو سر کوي دا بيدتيان مشرکان يا دي ولي ز قالا پیغمبر ليو دين ور کله او چدا وته دنیا کې بلدین دین جوړ کو پیغمبر دل راغله عرسه نکړیو میلادونه نکړیو او قواله نکړی دا او دا ورځي مناوکړې وی چې نن له پلان ایرودان نن پلان ایر نن اقبال دې دې نن دا دا کوم ځای وو دا خدین ورځې پیغمبر خدانو وره نړۍ دنیا ته دا ختمه ناو دا شپې د رشتما حسلی رشتما او د چورېش په دا, دا کوم ځای وو په دین کې منجاب الحسنات یا جرات لو کلو پتو حیث سلام ولوا عاشورام صالحان نوذ پربا لس بدلی وی دا غینا لس حسنات وی یو حسنا یو زلی وی لا اله الا الله نو لس بدلی باللہ با ور کوي فیاو سنت عمل کو لس ثواب او اجر باللہ با ور کوي یو حرف یو وی نو قران فیاو حرف باندہ لس بدلی ور کوي منجاب الحسنت یو زل دی او اهم چلا مسلی علی محمد تن تراخرا پوری حدیث کی راضی چمن صلی علی واحدن چاپ ما باند یوزل درودوی نو صلی الله علی عشرا الله کتبان لزل درودوی الله درود ننوئی خلص اجر ولا ورکی دمان من جا ویسی چا چراتلو کلو پشیرک سرا په بدت سرا فخلاف سنت سرا په له له عب سرا فلا يجزا الا مثلها ده الله عادل دمرده سزا باندې ور کوله مگر اق یو په یو ښه یو ګناه کړه دنیا سزا الا مثل او لا يظلمون دي سرا با ظلم زياده شي اخر کې خلاصو ذکر کوي د سوره د سوره <تصفيق> طول قسمنا ا ذو مشرکین ا اثبات توحید قل اننی هدانی ربی الى صراط مستقيم و ای دیتا تعلیمات تی چې بشکما تا د ذکرې رب زما په طرف دلاره نیغي صراط مستقيم دینا قیما دین دې ډېر محکم ملت ابراهیم حنیفا طریقہ دا اصول دی د ابراهیم علی السلام اغه ابراهیم علی السلام چې مخېړو له دار باطل نه او ما کاننا من المشرکین ادي ور پور ډیر ځان تړي شینټکی ور پور عربو چا ته مونږ مشرو مونږ دا اغه ولادیو مونږ دا اغه مون پدینیو الله وینا استاد پښانته نو هغه لات منات تصدی دینه کولې تاسو په کوم خلوی چې مونږ او ملت ابراهيمي باندې یوقام قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي اوایا واته چې زما هر عبادت کاغه زما منځ دی بدني عبادت کاغه زما قرباني ده مالي عبادت کاغه زما طريقي ده جون دي چې په دې جون کې ما سمره طريقي سمره عملونو کړل خاص د الله رضاوې لپاره او که زما موت ته دا ټولبا دا الله دې پاره لیلہ هغه طریقه وای هغه فیصله وای چې الله سو ویلې د پیغمبر حياته مشتا او مماته مشتان حياته ته ورشي ویلې او سي مماته د دنیا غا نه زمونږ په نسبت سره اغه باندې موټر راغلی حکوم حیات تبزخی لري غار چاته حاصل دي درجه په درجه انبیاء او عام خلق توم و بده دي دنیا دی زندګی ته ګوره کنخه چې دې چا زندگی سمرو چتا او اعلی ده ته علما او حق پرستو کنه سکون و تهاسل دي اسوګ داسي چې بس نمردی نه جووندي اسوک سوال کوي چې الله دې جن نخمر خذه دا یو شان جون دي نا غبرزخي جون دوم دغه څه دی کنه پیغمبر تاغه حیات حاصل ده فغه تبرزخي ټول کیخه تر دې باندېانو pore جسمره کتابونه اشرف ali تنوی شبیر احمد عثماني تقی عثماني دا جون دي لغه دا کتابونه یو ګورای کنه اشرف العالم اغه وی چې د انبیاء او شهداو ژوندښت خو برځخیده دنیوي ژوند باندې چا قول نه وکړي بغیر د دې اوسانو کو تعوبو تعونا لله رب العالمین لا شریک لا الله سری صدار نشتم پاسمانو منونو پزمو کو کیم هغه سره څوک د برخي خاون نشتم دا شرک دی چې خاو کنه یی د برخه خاوندان شته کنا لا شریک الله الله رت کوي په دا س الفاظو چې وی کډو سکیږي نه بیا ابي ذالک امرتو قديمه صلبان دی ما تحکم کړي شوي پخپلوم او بلتم وانا اول المسلمين ذ اول يوم دا خلقنا عشدام سلمانی هر پیغمبر د خپل امتنا اولی و یمانو په اسلام کې او پاکیزه کې اخر کې بیا خبره کوي چې مشرکین دعوته ورکاو پیغمبرتا چې ورزمون دین ډیر برکت دي اذ اموږ اسيواز نه کو غیر الله تا په دې आवाज کې ګور ډیر برکت دي نا اخر کې وایي چې وایو ته قل وای ا غیر الله ابغي ربن بغیر دا اللہ بل سو قرب و گورما بل شتا دینا نسنگیو گورما قل لا آجیدو وجود یہ نشتا نا کې اسماننو که نا پزمکو که سورہ یونس کی بیارازی اطلسم آیات کے چلائی علمو فی السماوات فی و لا فی العرد کم دے که دے اسماننو که دے کزمکو که مطلوب دے او پیدا کی گی نا نو اغیر اللہ ابغی ربن بغیر دا اللہ اولتو ما بل رب وہو رب کل شین اغرب دار یوشی دے اس شے بل ستنا دے محتاج صرف اللہ تا محتاج دے کاغذ سا او و کبی سا دے دا پا قدرت پاندے پیدا دے اولار دے وہو رب کل شین اغالا رد ده هر یوشی تربیت کوي پالنه کوي ولا تک سو کل نفس الا عليها ھذې پذیته مریخه دی عمل نه کړي انداګه سی وخت یې کړی عمره زایا کړی نو سوئی چې زمونږ بوج به وڑی کنا الله سره زمونږه پاره خبره کوي کنه اې دا اولیا ده څه دی اللا واذا نکی ولا تکسب كل نفسن عملنکی هریو نفس مگر بوج به پاغه باندې دنسف د چې شرک تکه ګناو نته که او بوج به په بلچا باندې الا علیها په د باندې وای ولا تزرو ازرتوم ازرا او نشئ اوله یو او نفس بوج د بلچا چې په درون دی پل پټ انشول انستاغه وسوږي چتوي زمونږه نیکوشتي او ډېر لې سالې ډېر احلی ابراهیم عادت الله وي هر څلې ګناغار په خپل زبان دي نه با خپل ګناوي کستاغه بولي سميلا ربکم مرجعکم بیا تاسو خپل رب ته واپس کیدل دي فينبيکم خبر به کی تاسو بما كنتم في تختلفون فغټول مسلو باندې ښا دې مسلو حل بکیږي چې الله وي تاسو پکې اختلاف کوئ دا اختلاف په ځفه انفن کې ختم کما ولې هغه عملي په سلل ښا هغه د حجت په سلل نه چې الله بدلیلونه پیښ کړي بوم کتابونه کی پیښ کینا بس الله وې فریقن فل جنته او فریقن فالسعير جداشه و ممتاز اليومہ سو جهنم ته زیسوک جنت ته چورګی اختلاف دله پیسې لکونه ها دغه پورا پیسې لکنه ها جهنميان ووم خپو شي زمون کار خرابو زمو عقیده غلطه وها ا جهنت جنتيان ووم پوشي جنتان هوس وی دي ودین په یی ظالمان کنا ذهنونه خراب دي کن ذهن دي د قران په خبر نه وهو الذي الاغزات تجعل لكم خلفاء الارض تشغر ذلیه تاسو یوبل پسی پزموکه کی سوغزیه سوکراظیم خلفای دی کند انسان جون داسه دي املایک ټول په یو حال دي ورا په بعضکم فوق بعضن درجات او یو شانت ندی پیدا دا کړی او چت کړی دی بعضه د پاسه د بعضو په مرتبه کې یاده دنیا مرتبی دا څومره تفاوت ته او یاد دین مرته به درجات حکمت ایسد لیبلوکم امتحان کی پتاسباندې فيما آتاکم په هرنې متنو کې چې تاسو لیدر کو اړ یود الله نعمت ته غره ها څوک کی مالدار کونو دغه نعمت ته څوک کی غریب کونو دغه نعمت ته او ولي شکر به نه صاحب کرام اغه خلق فټول دغه سوجزان او غي به شکریا ادا کول چې الله شکر دے چړير مال او بد می حال چې زذيب ابي اي صاحب کتاب کم ده پنځوس زره کاله ورځ ک خلاصې شکر دے الله چې بس ده سجون ذرا کړې ده چا ټیم پاس کیږي دا, دا الله ډېر لوی نعمت وي ښا فيما اتاکم نو چا باندې امتحان لري پدی چه دیرسی ولی ورکڑی دی نو پاگه امتحان دی چه لیندی ورکڑی نو پاگه امتحان دی چه دایو بسبر کئی ادابل بشکر ادا کئی نو جنت تا بذی نو که مالدار ناشکری اکلا نو جاننم تا او که غریب بسبری اکلا دیبم جاننم تا دی نو فی ما آتا کم اغا سو جتاسولی درکڑی دی نو که اغا مالدولت تیم که صحت تیم یولی ورکڑی ده بلی اینا ده ورکڑی نو پا دوارو امتحان ده کاغا علم ده یولی ورکڑی بلی اینا ده ورکڑی نو پا دوارو امتحان ده کاغا عقل ده فکر ده پہار سکی پی ما آتا کو اِن سری و لعقاب و بشکر افستا دیر زر عذاب ورکو انکه ده چتاسو ایلری گانینو اللہو ایلری ندا بس پجسترگی پرتیشی نو داغ ده عذاب دخوا و اِن او ل او بیشک اللہ خامخا بخونکے و محر باندیم خلق دو قسمو کنا او دو قسم اذکر ذکر کرو سری و علی انکارا چین کار کردیم او غفور رحیم لی من آمنا قسمو